Коли поїзд рушив з місця, я в останню мить, ніби кимось невидимив підштовхнутий у бік, стрибнув на тамбур відпливаючого вагона. У Львові мене зненацька захопив кремезний вусатий провідник, легідна байдужість якого викликала в мене підозріння, бо мені здавалося, що за мною весь час стежать і ось-ось підійдуть з наручниками. «Ви з нами в Польщу?» – звернувся залізничник. Від його запитання у мене пробіг мороз по спині. «В Польщу?» – перепитав я. «Ні, я ліпше зійду у Львові». По-своєму розцінивши мою розгубленість, залізничник усміхнувся і подав машиністові сигнал рушати. Піднявшись на тамбур, він окинув мене співчутливим поглядом, а я, мимохідь, скорчив усмішку бродяги. На секунду в мене виникла думка розшукати Повсюду завидовича. Йосип не пішов на збруч, я міг у цьому заприсягтися. Він навряд чи виїжджав зі Львова після того, як місто потрапило до рук польських офіцерів. Мабуть, сидів у комфортабельних покоях і, обклавшись газетами, писав спогади про Одіссею державного секретаріату. Якось перед втечою з дому я надибав на глечоку «Клапоть газети» з наказом Петрушевича. Зважаючи на найвищу раду держав Антанти, як представника сили, які мають впорядкувати Європу, наказую українській армії перейти з Бруч на велику Україну проти більшовиків, таким чином даємо доказ, що ми мали і маємо проти більшовицьку орієнтацію. Йосипові є про що писати. Уявивши собі його одутлувати, полискуючи обличчя на тлі синього оксамиту крісла. Я відмовив собі в щасті побачення, одразу відчув полегкість і попростував до Покутського. Старі прибирали в кімнаті. Майстер дивився на мене здивованими очима і схлипував схвильованим, здавленим смішком. Витервши рушником руки, він ступив на зустріч, смикнув себе за вуса і гукнув до дружини. Постривай, стара, гляди, хто прийшов. Я обох поцілував яким вітром, прокопику?» – запитав майстер. Лагодь старай що небудь на стіл, звернувся до дружини і взяв мене за лікті. Як же це ти так довго, негадано, і не написав. Так уже трапилося, відказав не своїм від зворушення голосу. покровителі витурили з села. Покуцький вмить посерйознів і засмутився. Ти хочеш сказати визволителі? Він гнівним жестом махнув на вікно. І свої, і ці. Ну, сідай, розкажи до ладу. Я коротко відповів, що Гривастюк вилами двох урядів приколов мене до землі. Покотський сплескував долонями і бурмотів. Ах ти, бестія, ну дивись, ну й сволотник. Очі його погрозливо блищали. На обличчі появився вираз муки. Кинувши погляд на накритий стіл, він махнув рукою. Після цього й чарка немила, забери стара наливку. В кутиках його очей зібралися болісні зморшки. Що ж це діється, не вір своїм, не вір чужим. Кому тоді вірити? А ми сяк так перебиваємося. На рідненьких борщиках, на городині, вже забули, як хліб виглядає, стара он, як подалася. То йди, посьюрбай, юшки, з дороги тепленького хочеться. «Їжте, Прокопику!» – тихо мовила майстрова. Потім протягом трьох днів я не почув однеї жодного слова. А з Покутським ми переговорили про все на світі. Я помітив, що змови про знегоди надстомлюють, і ми ними надокучали один одному. Третього вечора з будиночка Покутських мене виполишили поліцаї. Підночовував у Стрійському парку. Досвіта на горбку між липами нестямно заголосила якась божевільна. Ога га. -га моторошним великодним калаталом заплескало між стоворами. О ха-ха. Я вибрався на вулицю в околиці Франкового будинку. На протилежному боці, нудьгуючи, походжав поліцай. Ще одна тінь стовбичила нижче на повороті. Поліцай, який прогулювався недбалим жестом, поманив мене до себе простягнувши руку він потер пучками великого і вказівного пальця документи не маю пояснив я по-польськи можеш перестанеш жартувати